Півчуття не мав ніде. Тут теж не сподівався його мати. Бо і від кого? Від цього волохатого Котигорошка Чи від красуні з трикутними очима? Марна справа. Повноваження не винагорода і не спокійно Спокійною вперто, як завжди, коли натрапляв на опір і на розуміння, сказав твердо хліб. Тут мені з вами ніколи не порівнятися. Дозвольте поцікавитись, чому... – прискалив око професор. – Я для суспільства непомітна особа. Вам же воно заплатило шаною, званням, матеріальним достатком, славою. – А чому би не сказати так? Я заплатив суспільству, – вигукнув кострицю. – Заплатив своїм походженням, родом, чорною роботою, нелюдським терпінням, здібностями і стражданнями незмірними нелюдськими. Бо саме я став добровільно, шановний товаришу, добровільно на сторожі життя і смерті. І радість життя віддаю людям, а смерть і страждання перебираю на себе, на свою стару душу, на своє змучене серце, в якому все це відкладається тяжкими зарубками. Чим це можна оплатити? Я професор. Та й математик, який ціле життя витає в захмарностях абстракцій, професор і матеріалознавець-масляк, який має справу тільки з мертвою матерією, професор. Їм навіть платять більше, бо в них державні замовлення, в них те і те премії, прогресивки, надбавки. А хто ж заплатить мені за душу, яку Ранять щодня. І чим заплатять? Ось прислали вчора конверт. За три консультації по п'ять карбованців усього – п'ятнадцять. А за кожною консультацією – десятиліття мого досвіду. Все моє життя, найголовніше ж життя хворого. І така ціна. Капіталісти та й ті здогадалися, що лікарям ніякі гроші не відшкодують того, що вони втрачають щомиті. Твердохлібові свербів язик, щоб нагадати костриці, що в тому капіталізмі він навряд чи став би професором, що там, власне, самі гроші, а тут для тебе вся земля велика. Однак вчасно схаменувся, сказав інше. Тоді треба прийняти закон про особливу оплату лікарської праці. Я ж оберігаю закон існуючий. Ми маємо скаргу. В вашій клініці умерла дружина доктора наук Масляка. Смерть не вибирає. Ставши за свій стіл, схилив голову костриці, І твердо хліб побачив, який він старий. І зрозумів, що гидка підозра щодо особливих взаємин між кострицею та асистенткою. Підозра, яка холодною гадюкою пробувала гніздитись йому під серцем, повинна бути розчавлена нещадна і відкинута геть ще нещадніше. Лікар перший винуватець смерті. Він і перша її жертва серед живих. О, хто вже мене тільки не перевіряв. Якби ми всіх перевіряльників примусили трудитись продуктивно, то було б набагато краще. А так пустять вони нас із торбами, Ех, хоча, кому ж я це кажу? Хоч як це прикро, але я теж перевіряю. Попередня перевірка, пояснив твердохліб спокійно. Досі він мав справу з директорами, керуючими, головами і начальниками. Все ситуаційні породження, з'являються і зникають і хмари в небі. А професор – це поступове сходження на невидиму вершину, на якій він до довічно. Професор, медицини – це не просто вершина, а вершина добра. Якби розкласти всі посади так, щоб кожен, хто їх займає, міг сказати, чим саме і скільки на цій посаді можна зробити добра і скільки накоїти зла. Звичайно, я не медик, – зітхнув твердо хліб. Ви можете посміятись до схочу, але обіцяю вам, що засяду за медицину, і виявлю максимум об'єктивності. А тепер ж дозвольте мені піти. Ідіть, трохи подивовано глянув костріця на дивного представника, прямо суддя. Твердохліб вийшов, і двері за ним зітхнули. На дворі під горіховими деревами на нього налетів одягнений у пістряву імпортну куртку чоловік. Налетів, мало не вдарився з твердохлібом груди в груди, вхопив його за руку, здавлено вигукнув – Чоловік був пошарпаний, знищений, неголений і ще безглузда куртка. Дивився на твердо очима великомученика повними сліз і ті сльози, що миті загрожували пролитись такими нестримними потоками, що затопили б весь спокій і благополуччя світу. Заспокойтеся, тихо сказав твердо хліб. Слухайте, гарячково зашепотів чоловік, як же це? Хіба це може бути? У всіх книжках написано любов не вмирає, а вона вмирає, і ніхто нічого не спроможен, і світ не перевертається, і хіба ж так можна? Ну, я вже все пробував, напивався, трощив посуд, товк шибкий головою бився в стіну, став у метро, кричав: Люди, поможіть!». не ходив на роботу, і ходив на роботу, а вона вмирає, і мені кажуть, «Умре, тільки їй не кажіть. Хіба що, мовляв, до професора Костриці. Я тут, я сюди, ставав на коліна, не беруть. І до вас не пускають. Там у вас помічниця як стіна, тигриця, не жінка. На жаль, я не професор Костриця, урвав його, мов, твердо хліб. Хоч як не хотілося розчаровувати нещасно. «Так як же?» – не повірив той. «Мені ж сказали, що професор саме тут. Нікого сюди не пускають і не кажуть нікому. Та я...» Він справді тут. Я щойно від нього. Підіть і попросіть. По-моєму, він добрий чоловік. Добрий? Ну, я теж так думаю. То ви радите?